mondom, a kötelezőt, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és ha engesztelhetetlen vágyat éreznek, akkor lájkolják is a Facebook oldalt. A mai vendég Lakatos István. ért -e bárkit is negatív következmény abból adódóan, hogy kéretlenül kritikát fogalmazott meg veled kapcsolatban. Próbálom értemezni a kérdést, tehát valaki engem kritizált, annélkül, hogy én kértem volna, uh -huh. és hogy emiatt valakit érte uh -huh. negatív megkülönböztetés, uh -huh. vagy, vagy hátrány. Uh -huh. Nem tudok róla, ez a korrekt válasz. Szándékosan Kit semmiképp... Kit kérdezzek meg? Tessék? Kit kérdezzek meg, ha nem téged? Lehet, hogy senki nem tud válaszolni. Én nem tudok róla, hogy bárkit ért volna emiatt negatív hatás. Mikor ért téged utoljára a közvetlen környezetedből család, vesző, munkahely, bírálat? Három perce. Három perce mi itt ülünk, én nem tartozom a családhoz. Öt perce. Akkor, hát mielőtt bejöttem, akkor tettem le a telefont, lakatos Péterrel, a társammal beszéltem. Ő ezt nekem folyamatosan biztosítja, hogy kéretlenül kritizál. Mi volt a baja? Mindig valami. Most konk konkrétan egy üzleti dologgal kapcsolatban én másképp gondolom, mint ő. Túl puha vagyok, minden rossz rámarad. Nagyjából ez a felállás. Ő gazdagabb, mint te? Anyagilag mindenképp? Igen, erre kérdeztem. Érzelmileg ki tudja? Nem, anyagilag. Abból adódóan, hogy ő anyagilag gazdagabb, abból adódóan ő többet enged meg magának veled szemben, mint amennyit te megengedsz vele szemben Semmi köze az anyagiakhoz. Habítus kérdés, ami társak vagyunk, 13 évesen, tehát 49 éve ismerkedtünk meg, azóta vagyunk együtt. Semmi köze az anyagiakhoz. fifi fifty Ebbe a cégben igen. Hogy ismerkedtetek meg? Ide szembe, a, ugye most ahol ülünk a stúdióban, ettől 500 méterre van a fazekas gimnázium, és oda jártunk matek szakkörre mind a ketten. Ott ismerkedtünk meg. De nem voltatok osztálytársak ezek szerint? Nem voltunk osztálytársak, és ő engem úgy szólított, hogy lakatos, én mindig azt mondtam neki, hogy lakatos. És amikor valaki megkérdezte a Pétertől, de hát miért hívjátok egymást lakatosnak? Hát nem mondhatom neki, hogy Kovács. És közben nem vagytok rokonok, vagy a vagy, Nem, nem vagyunk rokonok. De, de mindenki megkérdezi. De nagyon sokan meg sem kérdezik, hanem azt hiszik, hogy a Péter a bátyám. Ki mit látod bele a másikba? Én a Péterben a végtelen érdeklődést, a végtelen intelligenciát és a döbbenetes memóriát látom. Tehát olyan emlékező tehetsége és olyan feldolgozó képessége van, ami rendkívüli. Mi volt az első között cég? Ő tíz hónappal, vagy nem, kilenc hónappal előttem lépett be 1986. decemberében, és 1987. szeptemberében én követtem, és azóta együtt dolgozunk. Neki vannak uh, különböző titulusai, neked van-e más arra emlékeztető, vagy hasonló társadalmi kötelezettségvállalásod? Uh, Gyáriparosan, ilyen, a P olyan. A Péternek vannak titulosai. E, ő sokkal nyitottabb a, nem is a világra, hanem a, a, a közéletre, mondhatnám ezt. Tehát ezt a műsorban is szerintem, mi már többször tisztáztuk, hogy, hogy én egy eléggé autisztikus valaki vagyok, aki a maga... Te mögé, mint pajzs mögé bújsz, Látni, amikor ezt mondod. Um. De, de való igaz az, hogy... A közéletet én egy el eléggé speciális folyoson vagy résen keresztül nézem. Volt ennek egy szerelmű bánatod? Volt. Volt, de nem hagyott mély nyomokat, hál' Istennek. Mondott hány évvel később? 38 évvel később mondod. És akkor kérdeztelek volna? Akkor se ményomokat, nyomokat, csak foglalkoztatott. Mikor sírt átújára? Anyukám temetésen. Hol? Hát a temetőben. De hol? Hol van a temető? A... Hú, nem tudom a címét. Pontosan. Rákos, nem rá. Rákos palota? Nem, nem el. Rá. Rákos keresztül Ott van a temető. Ez így milyen temető? Fontos? Azért milyen temető? Nem értem a kérdést. Akkor miért az, hogy fontos-e? Mert nem értem, hogy miért kezded harmadszor. Én nem harmadszor. Megkérdeztem, hogy ez milyen temető. Ez, és arra azt mondtad, hogy fontos-e? Az egy olyan temető, ahol az embereket eltemetik. Értem. Vannak felekezeti temetők, különböző temetők vannak, ezért kérdeztem, hogy ez egy milyen temető, ha akarsz válaszhoz, akarsz nem. Szerintem kellően kitértem. Jó, rendben van. És ennek van oka? Belügy, mondhatnám. Hol kezdődik a határ? Nem tudom. Mindig máshol? Valószínűleg igen. Tehát van? E, van határ, nyilván amikor az ember... Eh, publikusan nyilvánul meg, akkor megfontolja minden szavát, hogy mit mond. Mi jár a határat, Nem tudom. Fölállsz? De, hogy is ne. ne, ne. Ez az én eh, vérmérségetem múlik, hogy mire válaszolok, és mire nem. De te bármit kérdezhetsz, én meg eldöntöm, hogy hogy válaszolok. Természetesen. Természetesen. Az, hogy mi lesz belőled, az mikor döltel? Szerintem 35-36 éves koromban. És akkor, mi, akkor, akkor onnantól kezdve mi vagy? Onnantól kezdve egy sikeres vállatvezető vagyok. És előtte? Előtte öt évvel lettem vállalatvezető, de akkor még semmiképp sem mondhatnám azt, hogy sikeres voltam, hanem egy, akkor egy kezdő vállalatvezető voltam. És mi voltál a vállalatvezető előtt? Mérnök üzletkötő, utána osztályvezető, és utána ügyvezető igazgató lettem. Tehát a szamár létre az meg volt. Igen, hogy ne. Igen. volt te mentorod? Társam volt a Lakatos Péter. Nem gondolom mentorként, de... Az, hogy mi ketten csináltuk ezt az egészet az elmúlt 35 évben, az nekem nagyon sok. Jó, de a, a lépcsők a létrán először gondolom, hogy az valami állami cég kellett, hogy nem. Nem. Életem első munkai a műszertechnika. És a műszertechnika akkor mi volt? Egy kis szövetkezet. Egy kis szövet között. Hogyan találtál erre? Péter ott dolgozott 9 hónapja, és ő hívott oda. Mint mi? Mérnök, üzletkötők voltunk mind a ketten. Ő is az volt? Igen. Nagyon hasonló életutat kezdtünk el. És hogy... őnek így volt olyan jogosítvány, amiközben nem volt főnök, hogy hívjon. Na hát ez a mai napig a Bravo Groupnál is így van. Bárki az mi dolgozóink közül mondhatja azt, hogy X-et vagy Y-t ajánlja a munkatársnak. És akkor interjúzzuk, és fölveszük, ha tetszik. Jó, de akkor kivel, ki interjúzott veled, aki akkor oda fölvették? Úgy hívják, hogy Héj hey, Tibor, ő a műszütenikának az egyik elnök helyettese volt, és a Péter főnöke. Akkor mekkora volt a cég? Talán 180-nak léptem be. De akkor sem volt kicsi. Igen, akkor az egy komoly cég volt. Mi volt a profil? Számítógépeket árultunk. Neked mi a profilod? Menedzser vagyok. De előtte? Előtte is menedzser voltam. Mérnök üzletkötőként kerültem oda, és nagyjából két-három évig foglalkoztam a számítógép alkatrész beszerzéssel. A matematikai tudásod amit még a középiskolában szereztél be, azt ezek szerint magában a munkádban a szó klasszikus értelmében soha se kamatoztattad? Szerintem mindig is kamatoztattam, mert a matematika az rendszerező képességet és számolási képességet is jelent. És ezt a mai napig használom. A menedzser képességedről mikor szereztél tanul Hát szerintem már az általános iskolában is, mert ősvezető voltam, utána akkor ifi vezető voltam. Ifi vezető volt? Igen, hogy ne. Igen, tehát kiskoromban is már csapatokat vezettem. Mi az hogy ifi vezető? A, az úttörő szövetségben... Az Azt én tudom, hogy formális a Az ifi, hát az ifi vezetők azok a 14-18 éves fiatalok voltak, akik az úttörő szövetségben a 10-14 éves gyerekeknek voltak a vezetői. Vagy ez volt a, a Nem, nem a Radnótiban volt, ez az általános iskolában, abban az általános iskolában voltam ifjú vezető, ahová előtte jártam. És aztán később a Radnótiban? A Radnótiban kis titkár voltam. Kisztitkárság, a közösség és a hozzábaló politikai tartalom, azok hogyan jelenítődtek meg, mert ha valaki ma, akiről ma azt mondják, hogy kisztitkár, az gyakorlatilag egy lépésre van attól, hogy kommunistának mondják, miközben a kettő egyáltalán nem jelenti. Nem jelent ugyanazt. A 70-es években a Kisz és a KIS az csak is egy közösségi funkció volt, és semmiféle politikai vonzata nem volt. Az egyetemen már nem voltam hajlandó az ottani kis, szövet, vagy kis tagságba. Mert? mert abban az időben már elkezdett némi politikai vonzata is lenni, és én akkor úgy lettem aranykuszorús kisjelvényes, 82-ben, hogy a ifjúvezetői munkám miatt kaptam, mert az 5. keleti Útörő Szövetség javasolt. Tehát akkor is én csak a gyerekekkel való foglalatosság miatt kaptam. Um, mit szólsz ahhoz, amikor ma, akár veled egykorúak, akár nálad valamivel idősebbek, uh, olyasmit látnak bele abba az időbe, ami nem volt benne, mert ezt egyébként... Figyelj, ha már csöng, akkor vegyed? Nem, nem, De miért? Nyugodtan. Lakatos István. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Most éppen sajnos egy olyan megbeszélés sem vagyik, nem tudok beszélni, de egy óra múlva hívom, vagy lehet, hogy még kevesebb is, jó? És nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. Nyugodtan. Itt tőlem emiatt cikkizést nem fogsz hallani. Nem. Külös tekintettel, hogy velem is előfordulhat. A számítógép nélkül el lehet képzelni? Ma már nem. És képzeld el, hogy pont olvastam egy 1999 tehát 24 évvel ezelőtt készült cikket rólam, vagy velem, ahol meg azt mondtam, hogy számítógépet csak a szabadidőmbe veszek elő. És az időm 95%-a azzal telik, hogy emberekkel kommunikálok. Ami azt jelenti, hogy teljesen megváltozott a munkastílus, az én munkastílusom is, a valószínűleg a munkaköröm is, meg a, a munkának a, a, a végzési módja az országban is, vagy a világban. Elmegyünk együtt egy tengeri útra, hajótörés szenvedünk. Én eléggé el nem ítélhető módon megfulladok, Jaj. és egyedül kerülsz egy szigetre. Nem sérülsz meg. Kisodor a hullám néhány személyes holmét, vagy más személyes holmiát, amely timmel de számítógép nincs, wifi nincs, egyébként mit ér a wifi, hogyha nincs számítógép, Mit kezdenél magad halva? Futnék, fekvőtámaszhoznék, megnézném, hogy a szigeten e, vannak-e más élőlények. Nincsenek, hát jó növények vannak, talán állatok is vannak, emberek nincsenek. E, valószínűleg két-három hét alatt fölmérném azt, hogy van-e menekülési út a szigetről. Nincs. Akkor... Ott töregetnék meg. Mennyire drága neked az idő? Abban az értelemben, nagyon drága, hogy nagyon kevés van belőle, tehát én minden este úgy fekszem le, hogy több dolgon van, mint amit el tudtam végezni. Én ezt értem, de adott esetben, ha feltart valaki, legyen a neve Fiala János, képes vagy -e neki azt mondani, hogyha ezt egyébként neked órabérben ki kéne fizetni, akkor nem biztos, hogy nálom lenne annyi készpénz. Ebb az értelemben mennyire drága az időm? Számon tartod-e így az eltékozolt órákat, ha egyáltalán nem. vannak eltékozolt nem. órák? Nem, nem tartom soha számon, és, és az a filozófiám, hogy az időmnek, ha a 80%-át hasznosan töltöm, üzleti értelemben, ha üzleti, Ez értelemben, az, hogy ugye, ugye üzleti értelemben hasznosan, akkor a 20%-ot bármire elfecsére Mi az, hogy üzleti szempontból hasznos? Hát az, hogy a Bravo group eredmény, és árbedét lesz tőle. Mit csinál a szél, ha nem fúj? A Bravo Group mit csinál, vagy én mit csinálok? Engem a pszicháterem próbált a mostani megtanítani, unatkozni. unatkozni? Azt mondta, hogy az ember nem érheti le az életét anélkül, hogy tudjon unatkozni, és az én szüleim eléggé el nem ítélhető módon. Nem elég, hogy nem tanítottak meg engem unatkozni, de kifejezetten büntették, vagy legalábbis szóvá tették, ha én unatkozom. Tudsz-e te unatkozni? E, jelenleg nem, de azért, mert több feladatom van, mint időm. De nekem azt volt az hogy ez nem így van. Az unatkozás az olyan, mint az ásítás. Az ember egyik pillanatra a másikra rátör. Végig mondanám. Figyelek. Nekem volt három olyan év az életemben, amikor tudományos ösztöndíjas voltam az egyetem és a műszeténk a között. És akkor számos alkalommal unatkoztam, mert az a fajta tudományos tevékenység, amit végeznem kellett volna, az valahogy nem doppingolt el. Ez a fókusz az ember egy periódusban, nem tudhatja le az egész életére szóló unatkozás szívem. <laughs> Ne hozzá, mert engem ilyen kínos helyzetbe. Ak de akkor pedig tényleg volt olyan, hogy... De ez nem egy kontingens. Dél, délután, délután kettőkor arra vártam, hogy mikor megyek ma edzésre, négyre, mert, mert kettőtünk nem ez nem egy volt kontingens. Dolgok. Arról beszélünk, hogy te most nem unatkozol. Na, ez biztos. Nem is tudnál. De, mert amikor például egy repülőgépen ülök, akkor unatkozom. Nem tudok olvasni, mert valahogy a zavarja a szememet, Túl közel van az előttem levő ülésnek a támlája, és van, hogy két-három órát is végigállok egy járaton, akivel tudok beszélgetek, utána unatkozom. Tehát akkor az unatkozás az a repülőutakra korlátozódik. Most hát csak az a kérdés, hogy mennyit repülsz. Keveset most már. De nagyon nem szeretek pont ezért repülni, mert nem szeretek unatkozni. Tudod mi az, unatkozás? Szerintem az az unatkozás, amikor... Úgy telik az időd, hogy azt érzed, hogy semmi értelmeset nem csinálsz. Fontos, hogy az ember értelmeset csináljon mindig? Nem fontos, de jó lesik, amikor az ember értelmes. Mi szó Az egy értelmes dolog, az a létfenntartás része. Kidöntött el, hogy három gyerek lesz? A sors, mert hogy ikéreink lettek majd szóra. Igen. Amikor összeházasodtatok, volt-e szó a gyermekvállásról? Volt. Én azt mondtam, hogy három gyereket szeretnék, a feleségem azt mondta, hogy egyenként haladjunk, először jussunk el kettőig. Neked van-e testvéred? Nincs. Unokatestvéreim vannak, akikkel majdhogy nem testvére viszony, pont azért, mert a szüleink nagyon jóba voltak. Hát az ismerettség is így jött létre kettőnk között, ami ugye nem tegnap kezdődött. Bár nem egyben mérhető a lakatos Péterrel, de azért évtizedekben, Igen. súlyos évtizedekben. E, szerintem három év különbség van csak. A Péterrel való megismerkedés és a veled való megismerkedés között. Vagy négy. Hát, amikor a radnotiba kerültél. A feleséged hanyadik szerelmed volt? Szerintem a harmadik vagy a negyedik, de mindenképp a legnagyobb. Honnan tudtad, hogy szerelmes vagy? Hogy mindig rágondoltam. A gyerekeidnek meg tudod-e mondani, hogy mi a szerelem és a vonzalom közötti különbség, mint ahogy a víz a 100 fokon ford, de 98 fokon még nem? Nem szoktam a gyerekeimmel ilyenekről beszélgetni. Miről szokta? Hát, ugye ez azon múlik, hogy milyen korban vannak, most a boldogulásukról és a munka szoktunk beszélgetni, hiszen most fejezték be az egyetemet, vagy most fejezik be. Két fiad és egy lányod van. Igen. Az, hogy éppen aktuálisan kivel élnek együtt, kibeszerelmesek szerelmesek, vagy kik okoztak nekik szerelmi bánatot, ezzel valaha is tisztában voltál-e? Próbálom követni, de különösebben nem foglalkozom vele, és nem is beszélek velük róla. És ők veled? Ők se. Ők tudják, hogy apát mi érdekli, és erre tekintettel vannak? Tudják, hogy mi érdekel, és nem mondanám, hogy tekintettel vannak rá, arról beszélnek, amiről ők akarnak. De jelentős zavarba tudnálak én hozni téged, mi nagyon közeli viszonyban vagyunk, de nem vagyunk barátok, hogyha én egyébként a szerelmi bánatommal hosszan elkezdenélek traktálni, valamilyen módon megpróbálnál erázni? Nem? Nem. Minimum tisztelettel, de még akár lehet, hogy érdeklődve hallgatnálak, mert egy nagyon gondolatébresztő személyiség vagy. Tehát tehát mondanak... a szerelmi bánatomban nem biztos, hogy gondolatébresztő lennék, és nem is biztos, hogy a tiszteletedre tartanék igényt. Lehet, hogy a váladra tartanék igényt. Azt mondanám, fókusz, oda költöznék hozzátok, egyedül vagyok. Az a kérdés, hogy mennyi időre, egy hétre biztotod. Hát Honnan tudja? Hát honnan tudja, hogy mikor? Hát valószínűleg előre megmondanám, hogy egy hétre jöhetsz. Értem, de hát én meg azt mondanám is, hogy mi van, hogy ez nem múlik. Keres mást. Egy élet, tudok én. Nagyjából egy hét alatt telítődnék. Teljesen őszinte a válasz. Én most nem, nem azon nevetek én, én magán a jelenségem. Igen. De azt viszont tényleg komolyan mondtam, ja. azt komolyan mondtam, hogy ami veled kapcsolatban történik, az engem azért érdekel, mert olyan színes, ahogy a világot látod, hogy ettől én okosabb leszek, mintha színházba járnék. Az egész műsort ezért hallgatom, ezért lettem fiala Igen. Én meg azóta tudom, hogy te emberből vagy, amióta meglátogattalak téged nem is egyszer a kórházban, a kórházban amikor a gerinc műtétek volt. Hát az egy érdekes helyzet, ha megkopogtattad a lábamat, és semmit nem éreztem, De nagyjából egy órával előtte szúrtak be egy olyan injekciót a gerincembe, ami teljesen elérzéstelenített. Az egy borzasztó érzés volt egyébként, hogy nem érzel. Mégként ez egy ilyen szóképzavar, de borzasztó érzés, hogy nem érzel. 800-1500 méter, ott az ember pontosan tudja, hogy a start és a cél között mekkora a távolság, és ha győzöl, akkor lehetséges, hogy még körbefutod a, a, azt a 400 métert, de egyébként ott vége van. A szónak ebben az értelmében, tehát igyekszem fókuszú beszélni, Igen, mert Igen, ugye az én mesterségemben az is beletartozik, hogy az ember tudjon a másik nyelvén beszélni. Hol tudjon, hol ne tudjon. Igen. A start az nyilvánvaló. Mi van 800 méternél? Vagy 1500-nál? Az élet az, az én felfogásomban nem lehet hogy nem lehet párhuzamba vonni egy 800 méteres futással. Mi a cél? Nagyon sokszor gondolkodtam, hogy mi az élet célja, és egy... mi a te életed célja? Minden nap jól érezni magam. Mi kell ahhoz, hogy te jól érezd magad? Ne legyek egyedül, legyenek sikereim, ne fájjon semmim. Ne legyél egyedül, ez mit jelent? Hogy én egy közösségi ember vagyok, és e, szeretek emberekkel együtt lenni. A te közösségi emberséged az... Ugye az egy menedzseri közösségi emberség. Az egy olyan dolog, aki bizonyos dolgokra fókuszál, más dolog eh, nem, hogy hidege hagyja. Ez egy főnök, ez egy edző, ez egy kívülálló. Hiszen az, amiről te beszéltel az iskolában, azok ott akkor közösségek voltak, de amit én például a Bravo vagy ott, amikor téged meglátogatlak a munkahelyeden, mint közösségi embert látok, azért az, az nem pontosan az, mint ami egy őrssi vezetőjé, és ezt most ennél sokkal pontosabban nem tudom uh, körbeírni. Ma már teljesen más látsz az én Bravo group mint 20 éve láttál volna. Ma egy 800 fős vállalcsoportot vezetek, ahol van 20 vagy 22 olyan önálló vállalat, amelyek mindegyiknek megvan a saját vezetője, és azok a vezetők az élet halál urai az adott vállalatban. És nekem sokkal lazább kapcsolatom van már csak az emberekkel. 20 évvel ezelőtt egy nagy vállalat volt a Bravo Group, akkor még nem volt ennyire szétdarabolva, ahol minden embert én vettem föl, én döntöttem el a prémiumát, nekem e, sírta a bánatát a vállamon, hogyha akár a gyerekével, a szerelmével, munkájával... Meghavadtad? Persze, hogy nem. Nekem a mai napig nyitva van az ajtóm bárki bármivel. De érdekelt is? Igen, és ma is érdekel. De nem azt foglalkoztat, hogy ugyanazzal a hatékonysággal tudjon utána dolgozni, ezért érdemes meghallgatni a szerelmi bánatát, ami egyébként téged olyan nagyon nem köt le? Nyilván egyfajta önzőség is benne van, de egy családias jellegű működés az, ahogy a Bravo Grupa mai napig működik, a családtagoknál pedig igenis meghallgatod a bánatokat és próbál segíteni. Vannak-e barátaid? A szó klasszikus értelműben nincsenek. Mikor volt utoljára? 20 éve. Hogy vesztetted el? eltávolodtunk egymástól. Ugye a Lakatos Péterről beszélek, ő volt az egyetlen igazi barátom. Ha bajban vagyok, biztos vagyok benne, hogy számíthatok rá, de az értékrendünk annyira különböző lett az idők során, hogy már nem a barátom. De az üzlettársam. És reggel vele kelek, este vele fekszem, a szó átvitt értelmében. de érzékeltethető, mi változott? Elfoglaltabbak lettünk mind a ketten, és türelmetlenebbek lettünk. De az értékrendszerről beszéltél. A Péter sokkal racionálisabban kezeli az üzletet. Még nálad is? Hogyne? Igen. Tehát én hozzá képest mindenki kedves, aranyos fókuszkája vagyok. És a Péter ez bántja is, hogy egy ilyen jó rendőr, rossz rendőr viszony alakult ki, és hogy mindenki rádűhös, és engem szeret. Mert ugye ő az, aki keménykedik azért, mert én ezt nem vállalom. Igen, mindenki szeret? Nem, nem hiszem. Csak az előbb A Péter szemszögéből nézve igen. Minden relatív. Az bántja. üzleti tek az egy az egybe lefedi egymást? Nem. Egy az egybe kiegészíti egymást. De, de van-e olyan üzleti tevékenységed, ami független tőle Nincs nagyon. Neki van. Tehát a Lakatos Péter az egyben a Vidótonnak a vezérigazgatója. Ugye nagyjából egy 20 perc szó volt arról, hogy most ő milyen egyéb funkciói vannak. Ő a Gyáriparosok Országos Szövetségének a társelnöke. Négy éven keresztül az EIT-nek ez egy ilyen Európai Unió szervezet volt az igazgató tagja, akik sok millió eurónak a befektetéséről döntenek, hogy milyen szakterületekre hogy fejlesztenek. Tehát a Péter sokkal eh, sokrétűbb, tájékozottabb. Összejártok? Már nem. Rékebb. Régen összejártunk, igen. 2000. De, de, de nem járunk össze, de mi a Péterrel nap, napi átlag másfél órát beszélünk. De ez a műszer, tehát ez a gépház zajról szól. Is. Vagy a gépház mögötti gépházról. Is. Hát azért nem. Nem a Péterrel minden jellegű gondolatomat meg tudom osztani, legyen ez politika, egészségügy, mármint hogy a saját egészségünk, vagy az ő egészségügye, bármilyen emberről való értékítélet, mi volt a színházban, tehát nem járunk össze, de nekem ő a szellemi társam. A nem festőd. Na, van már három ősz hajszálon. 2002. június 5-e 9 óra 50 hmm. perc. Figyelek. Igen? Mi lehetett akkor? Szerintem vagy e-mailt írtam, vagy betelefonáltam, mert akkor még volt, hogy tíz óráig tartott a műsorod. De nagyjából tudod -e, hogy mi mikor ismerkedtünk össze? Szerintem 1976 7, 75, 76 környéken. A Gyuri kapcsolatban? Igen. Tihanyba jártam étemi vizsgákra, előtte a putyubácsihoz jártam, fel, aki a Gyurka édesapja volt. Szerintem ott találkoztam. Ugye úgy van, hogy a lővéi Gyuri eh, anyukája, anyukája és az a te anyukád, azok testvére. Igen. És a lővéi Gyuri anyukája az Évanéni 98 éves, és még mindig a legnagyobb egészségnek örvend, és innen is üdvözlöm. Lakatos úr megbízásából jelentkezem, kérem szíveskedjék tudatni, hogy a Budapest Rádió baráti kör, támogatói kör milyen módon fog tevékenykedni, és a tervezik az indító megbeszélést. Lakatos úr június, 10, június 19 és 27-e között külföldön tartózkodik, bármilyen más időpontban örömmel áll az önök rendelkezésére. Budapest 2002. június 5 tisztelettel B. Hajnalka vezető. A belgasörözőbe találkoztunk utána? Fogalmam. Fogalmazás. Én ugyan... De az egész megfogalmazás módja, hogy nem te írtad. Igen. Miért nem te írtad? Mert már akkor is űzött vad voltam, és én egy, két mondatba kiadok egy feladatot, és aztán a, valaki megvalósítja, miközben akkor még mobiltelefonon nem tudtál e-mailezni. Én a kocsiba ültem, és percenként mondtam, hogy mit kéne kinek, mit kéne csinálni. Igen, e nem bár ugye mobiltelefon már volt. Te arra emlékszel, hogy miért jöttél el velem annak idején az ORTT panaszbizottságára rendszeresen? Mi az, ami téged érdekelt? Ugye ahhoz képes, hogy te egy elfoglalt ember voltál, rendszeresen eljártál velem a Reviczki utcába, és amilyen pehjed vagy szerencséd volt megfőrész föl rész ebből meglehetősen sokszor kivehetted a részed, mert engem oda rendszeresen becitáltak. Én azt akartam a jelenlétemmel mutatni, hogy méltatlan, amit veled csinálnak, és amikor te osztálykirándulást szervezel, akkor azt gondoltam, hogy nekem azon részt kell vennem. Mit éltél ott meg? Sötétséget. Tehát olyan emberek próbáltak ítéletet mondani feletted és a műsor felett, akiknek fogalmuk nem volt, hogy miről szól ez az egész. Tehát ennek a legtipikusabb példája, hogy amikor leültem, az első székre üres volt. Elkérték a személyemet, én odaadtam, megkérdezték, hogy milyen minőség vagyok. Itt mondtam, hogy hallgatói minőségben. Akkor miért adtod a személy? Hát kérte. Ez pontosan így. Ennyire nem tudták, hogy ki kicsoda, és mi, mi ez, hogy működik ez az egész. Innen is lehet nézni, teljesen igazad van. Mit kezdtél a tehetetlenségeddel? Hiszen még ki sem szólalhatta, meg csak az ügyvéd beszélhetett. Próbáltalak lelkileg támogatni, miközben más nem tudtam tenni, és folyamatosan drukkoltam, hogy a harsányi Gábor megfelelő módon képviseljen téged. Milyen jó emlékszel? Volt-e olyan időszak politikailag az elmúlt, te 60 éves vagy? 62. 62. Amelyet hát milyennek mondjuk? Ideálisnak, nem tudom, paradicsomnak kiegyensúlyozottnak, válaszszál magadnak jelszőt. 2004, amikor a beléptünk az EU-ba, az nagyon élesen bennem van, az egy nagyon jó élmény volt. És függetlenül attól, hogy az most épp a megyesi kormány idej alatt történt. Te a piacon élsz, és alapvetően hazai szereplőkkel dolgozol. Azon gondolok, ami avasadjunk biztos, hogy meggyesi kormány idej alatt volt. Lehet, hogy akkor már volt? Nem tudom, nem is hát, érdekel. Az Igen. 2004. május 1. Igen, szerintem az nem még megy. Az még, az még is. Is. Is, az Tehát azt próbáltam hát. mondani, hogy az, az eseményhez kötőd, kötöm, nem pedig ahhoz, hogy akkor éppen milyen eh, politikai színezetű kormány regnált. A te politikai színezetednek van-e jelentősége? Semmi. Van? van? Van szimpátiám, de Bravo grupként mi azt mondjuk, hogy nekünk teljesen semlegesnek kell lennünk, mint a coca is. Van-e bármi amit az országról gondolsz ugyanakkor. Itt élsz, ez a hazad. Ez a hazad? Igen, abszolút. Egy példát elmesedhetek? Kettőt is. 88-ban, szőlői olimpia ideje alatt, kim voltam Svájcba, a műszereteknek volt egy lányvalat, és ott dolgoztam. És képzeld el azt a szituációt, hogy Egerszegi Krisztina megnyeri úszásban az olimpiát, a svájci tévé azt mutatja, hogy az egyes pályán a svájci kislány hatodikként beér a partra, vagy a rajtkőhöz. És borzasztó érzés volt, és ak akkor ütött meg igazán, hogy mennyire magyar vagyok, hogy mennyire zavar engem az, hogy nem az Egerszegét látom. Tehát, hogy ezer kilométerre a hazámtól drukkoltam az Egerszegének, és, és nem tudtam azonosulni vele. Mennyire foglalkoztat téged az, ami ebben a hazában közélet címen zajlik, de a, a közéletben minden bele tartozik, a, a, az emberek egymás közötti közlekedése, az egészségügy, az oktatás. Hát most egy ilyen fialai mondatot, vagy szókapcsolatot szeretnék mondani, az időtlen reménytelenség az zavar. És van? Hogy hát a Tököli úton én minden nap elmegyek a, annál a kereszedést. Ugye a Tököli és az amerikai, Igen. nem, a Tököli és a, a mexikóinak a Igen. sarka Igen. ott a vágányoknál. Igen. Sok ilyen van, sajnos. Tehát miért mész el? Hát amikor Tököli úton megyek a Róna utcazni, és úgy fordulok el jobbra. És a szóképletes és valódi értelmében még sok helyen látod ezt? Igen. Látom a nyugati pályaudvali aluljárónál, tényleg áldatlan állapotok vannak, és nem, nem tudnak változtatni rajta Sok helyen. Nő vagy csökken? Ugye a csata másnak van egy száma, ugye ő énekel, a Beremény írta, ha rosszul mondom, a címét elnézést, hogy a nehogy tíz év múlva is így legyen, ami valami olyan mértékben ég belém, valami olyan elképesztő szöveg, és ahogy a Tamás énekli, ez valami olyan de ba meg halála után is azt érzem, hogy csak nehogy tíz év múlva is így legyen, és így legyen, vagy így van. Valószínűleg azért igazságtalanok vagyunk, mert nagyon sok minden meg nagyon látványosan fejlődik. Tehát amikor elmegyek a belvárosba, ahol mondtunk, tíz éve nem jártam, hanem nem ismerek rá. Mert hogy annyi minden. De ez a működtöm. mögött van, ez a, ez, ez a résekben lévő élet, ez a szagok és ízek világa. Az érésnél ez nagyobb. Tehát sok, sok helyen uh, újították meg a várost. De ugyanakkor uh, de ne a városról, meg ne a közlekedésről beszélünk, mert azt kérdezhet, hogy az országban mit érzek. Nagyon sok szituációban érzem az időtlen reménytelenséget. Hogy de nem költöznél Marbella-ra, mint sok magyar. Azt megengedheti. Nem, eszembe nem jut. Ha nem itt élnél, hol élnél? Ausztriába vennék valószínűleg egy hotelt, és ott Sípáját, sípája mellett, és azt üzemeltetném, és minden nap síjelnék. De külföldön neked van elakásod? Nincs. Nincs. Hogyan lettél e cápa? Fölhívottam a egy Kriszta, hogy ismerem-e ezt a műsort, mondtam, hogy igen. Lenne kedvem vállalni a cápa szerepét, mondtam, hogy visszahívom. Valószínűleg nem egyből mondtam igen, nem azt mondtam, hogy visszahívom, gondolkodtam-e a azt mondtam, hogy igen, és akkor volt egy háromkörös casting, ugyanúgy, mint hogy a, azoknak a vállalkozóknak is, akik ellénkőrnek van egy casting, és ott a három körbe először egy interjút csináltak velem, utána egy videófelvételt, és utána pedig még éles is a többi cápával. tudta, de hogy ki a többi? Te találkoztál a többi kandidáló cápával? Nem tudtam, hogy egyetlen vannak más kandidálók. Utólag derült ki? Na hát már a, a műsor ment. Tehát a, engem beültettek a már meglévő cápák közé, mert már két évad lement akkor. Tudom, de én most azt kérdezem, hogy a cápának is volt uh, castingja? Engem castingoltak, hogy már, Hát de... De hogyan castingoltak téged? Hát úgy, hogy először beszélgettek velem, utána a videót csináltak velem, hogy, hogy mennyire vagyok képernyőképes, utána pedig másik három cápával közösen leültettek. Akik egyébként aki, már regnáló cápával reg voltak. Regnáló cápával, és ott szimulálták, hogy hogy néz ki egy ilyen műsor. És ott, ott meg azt nézték, hogy mennyire vagyok abban az értelemben közösségi ember, hogy hagyok más szóhoz jutni, mennyire eh, tudok végszavazni, hogy az egyik, ha valamit akkor a rácsatlakozók. Nem beszélünk kiderült Kiderülte, hogy mi alapján találtak meg? Mm, nem tudom, szerintem nem. Hát, nem is kérdeztem. Az üzlet, nem, nem kérdeztem. Hát a a Mátékrisztát ismertem, tudtam, hogy kicsoda, de. Kodol is mented? Üzleti életből. Hát most nem, a Máték Krisztának van több olyan műsora is, amit figyelemmel kísértem, aztán van egy, hogy a. a az első millióm történetet, talán. És abban voltál? -e? abba voltam, igen. De annyira természetes volt számomra, hogy egy ilyen nem megkereshetnek, hogy nem is gondolkodtam rajta, hogy miért pont engem. Megkérdeztek, igen, mondtam. Téged a nagy nyilvánosság, a Rivalda fény mennyire vonsz? Nem különösebben. A kinek a helyére kerültél? A Fehér Gyula, aki egy zseniális fejlesztő volt, és ő csinálta a Justream nevezetű céget, amit el is adtak utána, és azóta ő sokkal inkább olyan tevékenységet végez, mint ami, ami passzol a cápákhoz, mert ő egy ilyen befektetési társaság, után oktogon bencsősznek hívják. Tehát és ő akkor ő... fogta magát, és kivált? És ő két év után azt mondta, hogy köszönjük szépen, de én akkor még amikor megkerestek, még azt se tudtam, hogy ez a fehér gyula helyére fog történni. Ugye itt van a névsor, Balog Levente, Balog Péter, Moldován, András Tomás Szabina, Fehér Gyula, apróanna Anna, és Lakatos István. Igen. Többen a fixek. Hát ugye két olyan cápa van, aki már nincs benne, az a Fehér Anna Igen. egy évadot csinált végig, és a, nem fejlődő, a bocsánat, apru apru az Apró Anna egy évadot csinált végig, és a Fehér Gyula kettőt. És a Tomán Szabina már négy évadot, én meg hármat. És hárman vannak, akik mind az öt évadban bent voltak. Megbukhattál volna a kasztinkot? Persze. Tudsz szólja -e aki megbukott? Nem. Segítettek? Tehát aki fölkértéged téged, ő gyakorlatilag nem is kasztingnak kéne nevezni, hanem inkább egy segítségnek, ami alkalmassá tesz téged arra, hogy a műsorban szerepei. Nem segítettek semmiben. Első pillanattól azt kérték, adjam önmagam. Ezt tettem és ők döntötték el, hogy amilyen vagyok, az beleillik-e abba a portfólióba, ami a műsor sikeréhez kell. És amikor elkezdődtek a felvételek, akkor is azt mondták, hogy egy kérésük van, önmagamat adjam. Amikor azt mondják, hogy önmagadat adjad, akkor tulajdonképpen az megmondhat, hogy ők ezen mit értenek, hiszen az, hogy te milyen vagy, azt nagy valószínűséggel azért a Máté ezer rövid idő ismerettség alapján nem biztos, hogy tudja, vagy tudja? Szerintem tudja egyrészt azért, mert beszélgetett valószínűleg emberekkel, akik engem ismernek. Másrészt... De lakva ismerszik az embert és együtt nem laktatok. Hát azért sokszor sok órát beszélgettünk mielőtt beültem a stúdióba. Mondjuk úgy, hogy a, az első antrém az jó volt. Visszaemléksz Persze. Mi a vonzó ebben a cápában? Nagyon sok érdekes embert ismerek meg, illetve folyamatosan én is egy vizsgáztatva vagyok, hogy az adott szituációban megértem -e, hogy mit csinálnak, és mindenki nézi, hogy hogyan reagálok rá. Mit változott a műsor az elmúlt évadok során? Sajnos egy kicsit elment a celeb irányba vagy a SU műsor irányba, aminek én nem is annyira örülök, de ahogy a Vitraj szoktam mondani, hogy erre iszik a vendég. Tehát, hogyha a néz nézettség minden korábbi adatot megdönt, akkor valószínűleg a műsor készítői azt gondolják, hogy ez az, ez a jó irány. És nekem egy le döntési lehetőségem van, részt veszek benne, vagy nem veszek részt Mennyire jellemző az, hogy a Bravo group találnak meg, és kihagyják az rtl -t? Ezt most nem értem, mint kérdés? Hát, hogy az, aki egyébként elmegy ebbe a műsorba, valójában azt mondja, nem most, és nem négy éve, hanem hat éve, amikor ez a műsor még nem létezett, hogy felkeres téged egy ötlettel, mert azt gondolja, hogy te erre vevő lehetsz. <kül> most gyakorlatilag arról beszélek, mint a szerkesztőségben, amikor jelentkezik a szerkesztőnél az ifjú költő. Nem nagyon találtak meg korábban, Ilyen ötletekkel ifjú feltalálok, vagy vállalkozók, de az egyik célom pont az volt ennek a műsornak a elvállásával, hogy azt tudassam a világgal, hogy a Bravo Group az folyamatosan keres olyan vállalkozókat és vállatokat, amikbe be tud szállni, hiszen mi az elmúlt... De ennek ez a legjobb módszer? Nem tudom, ez az egyik módja. Ha most az alaptevékenységét veszünk a Bravo Groupnak, akkor az, amire és akikre szertet az elmúlt évek folyamán, az hány százalékot tesz ki? Legább 5 céget vásároltunk fel az elmúlt 10 évben. Amit egyébként nem vásároltatok volna föl, ezzel műsornél. Nem, a függ... ne, ne, ne, nem. A műsorral összefüggésben senkit nem vásárolt. Erről van szó, tehát azt kérdezem, hogy amivel bővült a Bravo Group, az egyébként mennyiben van összefüggésben, az, az mekkora részét teszi ki, az egész cégbirodalomnak, és amit a műsor biztosít. A műsornak köszönhetően még semmivel, és a mégen van a hangsúly. Mert én abban reménykedem, hogy ezek a dolgok beérnek. És ez egy evolúció, és abszolút nem biztos, hogy, hogy tudni fogom, hogy összefüggés van a kettő között. Valójában ez a cápás műsor, és a ki mit tud annak idején, azok hasonlítanak egymásra? Nagyon jó, amit mondasz. Mi egyszer már úgy fogalmaztuk meg, hogy ezt egy vetékedőnek is tehet, tekinthetjük, ahol mi valójában nem is befektetéseket e, csinálunk, hanem ösztündiat adunk azoknak a tehetséges vállalkozóknak, akik szimpatikusak nekünk. És ebben benne is van mindjárt a Kimit -tud és a cápa közötti érdemi különbség, mert amíg a Kimit Tudban a zsűri együttműködött, és valakit tovább engedett itt önző módon, és ezt én mondom, hogy önző módon, Egyenként nyújják le az embereket, egymás elől. Én tudom, hogy a műsornak ez a, Igen. Ez ez a, a formátum. Ez a formátum, de a szó, abban az értelmében, ahogy te közösséginek mondod magad, ez nem egy közösségi műsor. E, vitatkoznék veled. Számos olyan befektetés van, ahova kettő, a három, vagy akár mind az öt szápa beszáll. De nem ez a jellemző. Hát azért az utóbbi időben szerintem a befektetéseknek legalább a fele olyan, hogy nem egyedül száll be valaki. És én kifejezetten élvezem azt, amikor én valóban nem egyedül szállok be, hanem a Balogh Leventével, vagy a Balogh petjával vagy a Moldovan Andrással. A szavina az egyetlen, akivel még nem, eddig nem volt. Igen, de ugyanakkor ebben a műsorban megjelenik ugyanaz az elem, mint az X-faktorban, ami egyébként a hétköznapi életben nem lenne meg, amikor... Közösségi módon van kicikizve valaki, aki egyébként érdemtelennek bizonyult arra, hogy támogassátok, de a szerkesztők mégis alkalmasnak találták őket, hogy beválogassák. Én ezekben a szituációban próbálok nagyon visszafogott lenni. De volt ezzel együtt, hogy látványosan kimentél. És utána be is fektettem, mert az egy nagyon tehetséges srác volt. Hát ott aztán végképp nem mondhatjuk, hogy én őt kicikiztem. Én ezt... Önmagamat adtam szó volt, hogy te egy tárgyaláson föl, fölálltál és kimentél. A műsorban ugye egyetlen egyszer volt, szerintem évi egy-két alkalommal előfordul. Én egy... Tehát amik, amik, amikor úgy teljesen elszakad a célnél, és azt mondod, hogy senkit nem akarsz megsérteni, inkább kimegyek hány olyan, a hány olyan vállalkozó volt itt, akit a háta mögött beszéltetek ki, miközben amikor bent volt, nem úgy beszéltetek róla. Én senkit nem beszélek ki, és de a többiek nem... igen. Desek? De a többiek igen, és te nem szólsz rájuk. Azt mondod, hogy te nem szólsz rájuk? Mert a műsorban nem tapasztaltam. Akkor fogalmaz úgy, hogy nem tapasztaltad, hogy rászólsz. Ezt mondtam. De. Nem tapasztaltam. Itt, ne? jó. De műsoron kívül lehet, hogy rájuk szólsz, de az nem része a műsornak. Ami egyébként összefüggésben van azzal, hogy neked a szerződésed biztosítja-e azt, hogy kontrolláld azt a végterméket, ami egyébként a te közreműködéseddel jön létre? Egyrészt, hogy mit mondhatok a szerződésemről, és mit nem, azt nem tudom, de természetesen olyan tartalmat nem állíthatnak elő a szerkesztők, ami a, a valóságnak az új módon való megvágása, ami ezáltal már teljesen más nem égredni. Kérdeztem, azt kérdeztem, az egyes adásokat te megnézheted-e előtte, és lehet-e azzal kapcsolatban vétójogod? Nem nézem meg előtte, és szerintem nem, nem lehet vétójogom. Uh, maximum utólag mondhatom azt, hogy nem, nem az hangzott el, ami de ilyen még nem fordult eddig elő. Értem, de ezzel együtt az adásokat egyenként nem nézed, nem nézheted meg, és nem mondhatod azt, hogy egyébként ez... Nem az én dolgom, fog... így van. Hát, hogy nem a te dolgod... Nem, az én dolgom. Én azt értem, de ugyanakkor mégis a te személyed megítélését ez alapján végzik el az emberek. E, még nem fordult előjön az elmúlt három évadba, hogy úgy, úgy menjen le egy műsor, hogy ne azt sugározza, vagy ne a sugalja, mint amilyen voltam ott az adott szituáció. Én ezt értem, de már nem egy alkalom volt, amikor műsor után mi beszélgettünk, és én elmondtam, hogy mi tapasztaltam, és akkor te is elmondtad, hogy ez a dolog hogy jött létre. Nyilván, amikor egy műsort összevágnak egy 8 perces részt egy másfél órából, akkor nem minden pontosan úgy történik, mint ahogy az a, azt az 5 percet látod, de hangsúlyozom, összességében Nincs az az érzésem, hogy teljesen mást mutattak, mint ami történt. De néván egy szerkesztőnek nagyon nagy hatalma van, hogy mik azok a pontok, amiket kiemel. Tehát súlyozni lehet. Miért mentél el a glámurgálára? Meghívás kaptam. Ki meg? Hát, most nevet kell mondanom, pillanat. Molnár Karesz hívott meg. Akit nem ismerek, de egy olyan kedves meghívót írt, hogy válaszoltam, hogy köszönettel. Hú, ez Molnár Karesz? Uh, Molnár Karesz egy senior account manager. Ahol? A Red Lemon reklámügynökségnél. De ezeket csak azért tudom, mert utólag megnéztem. És neki közel van a Glamour Gálához. Ezek szerint igen. Miért vitte a feleségedet? Mert én 19 óra után sehova nem megyek egyedül, és ez a gála... <gül> Tehát, a 16 órakor lett volna? Akkor hozzá, egyedül mentem volna. Akkor... Igen. Nagyon jól látod. Andrea, tudta-e, ahogy jóba megy? Tudta. Az a fotó, ami készült rólatok, az pontosan úgy készült-e, mint ahogy ti szerettétek volna? Nem tudtuk, hogy fotó készül rólunk, pont ezért volt a telefonhívás az imént. Az előbb, aki, aki telefonált, az pont ez ügybe telefonált már. Mert hogy? Mert hogy a tudtunkon kívül készítettek fotót rólunk, és nem tudom, hogy joguk van-e közéteni de ezt akarom most megtudni. Á, értem. És hogyha nem? Akkor tit szerettel és udvariasan megkérem, hogy vegyék le. Igen, itt van előttem a fénykép, ezt nem fogok akkor megmutatni. Én ugye régről ismerlek benneteket. Adriát is van szerencsém ismerni. A szó szoros értelem van a szerencsém. Igen, igen. Nekem is van egy barátnőm, ő nem a feleségem, de nem hiszem, hogy a státusza lenne a legfontosabb, és ö, időnként, ha meghívtak bennünket, mostanában ez már ritkábban fordul elő, ö, akkor minket is lefényképeztek. Én most csak a szövegre utalnék. A szöveg így szól, amit egyébként Rátkai Márk készített, és majd kiderül, hogy alappal vagy sem, legalábbis itt ez szerepel, hogy őt így hívják, a tévedek, akkor elnézést élete hölgyével bájosan mosolyogtak a fotósok előtt, mindketten remekül festettek. Na most, ha nekem meg kéne mondanom, hogy ez kiről szól, tudja, hogy nem gondolnék rátok, tehát hogy az tehát hogy Andreát életet hölgyének nevezzék, bájosan mosolyogtak a fotósok előtt, mindketten remekül festettek. Az egész arról szól az én szememben, hogy vajon Lehetett téged, és a példa mutatja, hogy lehet olyan szituációba hozni, amiben te nem mozogsz otthonosan, és te ezt nem feltétlenül veszed észre? hozzá, hogy minden csoda három napig tart. Ha nekem lett volna beleszólásom, hogy mit írjanak a szövegbe, akkor biztos nem ez lett volna. Sőt, ha még jobb beleszólás, még nagyobb beleszólásom lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy hagyjuk az egészet, erre nincs szükség. Te mindenhova elmész, hova meghívnak? Ha érdekel, akkor igen. Voltál -e már ilyen glamour Nem, ez volt az első. És vonzott? Nagyon érdekes volt, és nagyon jó üzenete volt. Tehát eh, nálunk a Bravo Group-nál kifejezetten arra koncentrálunk, hogy minél több női vezető legyen, nem csak felső vezető, de középvezető, meg hogy minél több olyan funkciót eh, eh, töltsenek be eh, hölgyek, eh, amik nem feltétlenül nekik való, mert mi próbálunk abból ki kilépni, hogy vannak tipikus női meg férfi funkciók. És ebből a szempontból számomra egy nagyon pozitív visszacsatolás volt az, amit a klamulgálán csináltak. Mert kik? Hát a szervezők. Tehát az, hogy a, a legjobb női vállalkozó, a legjobb női színésznő, a legjobb női divattervező. Az egyetlen befenntartásaim vannak, hogy a legjobb női közösségi médiasztár. Azt, az valóban idegen tőlem, meg ott nem érzem azt, hogy már ebből lehet, hogy sértődés lesz, de nem érzem azt, hogy ott a mögött valós teljesítmény van. Az és mit vettél észre abból, hogy állítólag botrányosan viselkedett Szabó Zsófi a Diátadón, és Lilu, aki a cápáknak a műsorvezetője, szintén e, megszólta a botrányosan viselkedő celebeket. De Tatár Csilla, aki a műsorvezető volt, szintén súlyosan kritikus szavakkal illette a jelenlevőket. Ebből mit vettél észre? Én ebből semmit nem láttam. Ugyanis én a második sorban ültem elől, mert érdekelt, hogy mi történt, és mert nem hátrafele néztem, fogalma nem volt, hogy hátul mit csinálnak az emberek. Azt hallottam, hogy zsizsegés van, de mivel kihangosítás volt, tökéletesen lehetett hallani, hogy mi zajlik a színpadon. Amúgy a, a Lékai Kis Ramona, mint műsorvezető, egy nagyjából 15 másodperces csöndet tartott, és akkor magamra ismertem. Mert én szoktam ugyanezt csinálni, hogyha mondjuk kiálló két-háromszáz emberrel elkezdek beszélni, és azt látom, hogy nem figyelnek rám, akkor először elkezdek egyre halkabban beszélni, hogy a végén csöndbe maradok. És egészen addig csöndbe maradok, amíg az emberek egymást el nem kezdik figyelmeztetni, hogy maradjanak csöndbe. Ez többször előfordult velem. Csak most belegondoltam abba, hogy, Léka kis, hogy Lékai kis, hogy Lékai kis Ramona a starban sztárban, ha így hívják, mint zsűritak, hogy viselkedik, de nem szeretnék a kereskedelmi tévé kritikája irányra visszatérve, visszatérve a botrányos viselkedésre, én értem, hogy ez a glamul gála, ez sok színű és sokféle esemény történt rajta. Számomra pozitív dolgok történtek, én ezekre figyeltem. És nem vitatom, vagy nem... Nem kétlem, hogy történhettek olyan dolgok is, amik meg nem tetszettek egyes embereknek. Az év mérővera lett-e, tudsz -e róla bármit is? Ha jól tudom, ő egy írónő, aki szintén aktív a közösségi médiában, és nagyon illetlen kommenteket kap a kommentelőktől, és ő fölvállalta hogy egy ruhát tervezhetett magának, amire rá voltak írva ezek a kommentek. De most a ruháján túlmenő, hogy mivel foglalkozik. Az Na. év énekes nője, lábas viki tudod-e, hogy... Meg... Margarita Island. Az év színésznője. Szerintem a Kovács Patricia lett. Az év közösségi média sztárja, Sidney van den Bosch róla, mit tudunk? Hogy nagyon ügyesen pörgeti a betűket a szerencsekerékben. Ennyi. Semmi más nem tudok róla. És ez alkalmas arra, hogy valaki a közösségi média. Nem, szerintem, majd van szerintem ő egy influencer és az Instagramon nagyon sok követője van, na most én nem követem az instagram -ot. És az ő személyes sorsát se ismered, hogyha Netán véletlen van ilyen, uh, mivel kapcsolatban került be a hírekbe? Én szerintem, ő annyit <coughs> tudok róla, hogy ő valamikor egy szépség királynő volt, egy valóban nagyon csinos mutatos lány. És az egyébként ugye az egészségével kapcsolatban, vagy a betegségével kapcsolatban, tehát ez volt betegség ezek szerint? Hományzol. Teljesen. Uh, az év üzletasszonyja Lilu a lilo társalapítója. Kérlek, szépen nem tudtam, hogy a Lilut jelölék, de nagyon örültem neki. Nem csak a cápák között miatt, hanem azért, mert a Lilu valóban egy olyan uh, személyiség, aki mindig kiáll a, a, az értékek mellett, és bevállalja azt, hogy oda mond akár embereknek. Tehát nagyon szeretem a Lilut. Az év sportolója. Igen. Mi a kérdés? Van kérdés? Ki egy paralimpikon úszó lány, akinek a nevét sajnos nem És kivel nem értettél egyet egyébként, akit ott megneveztek, és amit mondta, hogy problémátok? Ez a, a közösségi médiasztárok. Hát ugye úgy volt a, a diátadó, vagy a gála, hogy minden kategóriában felsorolták mind az öt jelöltet. És e, például a Zsiga Melinda, aki az egyik jelölt volt a, a sportolók között, Róla is nagyon sokat olvastam, és egy abszolút pozitív személyiség, és egy példamutató dolog, amit csinált. Akkor egy gátfutó lány is szerepelt, aki a Tolkien olimpián is kim volt. Tehát én azért mentem el ele a gálára, és azért bátorítok mindenkit, hogy az éneken begyen részt, mert példát mutat az embereknek, hogy hogy lehet a teljesítménnyel kitűnni az átlagból. Örömmel hallottam ezekről az emberekről. A gyerekek mind kirepültek, ugye? Igen, igen. Mit csinál az anyjuk? Éli a mindennapi életét, és természetesen attól még, hogy kirepültek a gyerekek, attól még folyamatosan foglalkozik velük, konzultál velük. Kisgyerek kis baj, nagygyerek nagy baj. Miért milyen nagy baj van a gyerekekkel? Mindig van konkrét feladat. Mindig, mindig van olyan szituáció, amit érdemes megbeszélni. Most nyilván nem fog konkrét személyes dolgokba belemenni, mert a gyerekeim azért arra kértek, hogy őket hagyjam ki -e ebből a buliból. Tehát teh a cápák közöttben is, meg bármilyen más egyéb megjelenésnél azt kérték, hogy... De ezek szerint belemenni. Andréával is, amikor elmentél, akkor azért ti magatokban abban maradtatok, hogy ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül be kell, hogy kerüljetek magazinba nem, a közös fény. Nem beszéltünk vele. róla fel, nem merült bennünk, hogy ebből egy hír lesz. Lehet, hogy tudatlanok vagyunk. Ez volt az első ilyen esemény? Nem, ez volt az első olyan esemény, amiről egy ilyen fotó készült és szik készült. De ezért, rendszeresen járok eseményekre. A cápa változtatott bármit is rajtad? Állítólag módon... igen, de szerintem nem. Állítólag miben? hogy miben változtatott rajtam. Uh, kimentem a fényre. Tehát, hogy élvezem a rivaldát És ebben nincs igazság? Uh, nincs, mert nem változtatott rajtam, legfeljebb uh, kihozta ezt az énemet. De eddig Amikorában is megvolt? Meg Igen. Engem... Uh, De például engem? te alkalmas lennél -e arra, hogy asszisztens 3 millió forintért keressél egy RTL műsoron belül? Vagy takarító nőt a lakásban? Mert tudom, hogy a takarítónő az egy érzékeny téma. Szerintem alkalmas lennék rá, és szerintem nem vállalnám el. Akkor hol, hol van a határ? Tehát az alkalmas, és a mégse az, az, az, az hogy egyeztethető össze? Hát attól, hogy valami alkalmas vagy hát Mindenki egyeztetet. alkalmas rá. De miért nem vállalnád, de akkor el? Mert az már egy túl nagy viad a fény, hogy te legyél egy műsornak a főszereplője. Én itt nem főszereplő vagyok, hanem. De akkor mit egy... jelent, hogy alkalmasaira? Meg tudnék felelni annak a feladatnak, hogy 40 napon keresztül feladatokat adjak embereknek, és értékeljem a munkájukat. tudsz egy saját magad számára meglepetést okozni? Szerintem, igen. Mekkora Most... az önreflexiós képességed? Segíts, mit jelent az, hogy önreflexiós képesség? Hogy korrigál az ember a magatartása? Maga nem, a először is látja saját magát. Korlátozott. De e, szívesen beszélgetek emberekkel, folyamatosan visszacsatolást kérek. És akkor azt, hogy én tényleg így viselkedem? Van ilyen, igen. Tükör van otthon? Van, de nem szeretem. Andrea Tükör? André egy nagyon hangos tükör. A három gyerek? Ők nem foglalkoznak ezzel. Anyád, amíg élt? Ö, próbált megértő lenni, de természetesen, ha valamivel nem értett egyet, elmondta a véleményét, de én is úgy nevelem a magam gyerekeit, és az anyám is úgy nevelt engem, hogy miután elmondta a véleményét, az csak, amit akarok. Te mennyire vagy az a cukor, ami nem oldódik a teás csésze alján? mi milyen haslataid vannak? Nem tudom, ez mire vonatkozik. Ez arra a cukorra vonatkozik, ami nem oldódik a meleg víz alján. Amit te hogy én e adott szituációkban, vagy mire gondolsz? Vagy hogy mennyire vagyok merev és, és ragaszkodom a magam dolgai? Mind, ez mind jelent, és még nagyon sok mást. Hány életed van, amit nem éltél meg az életed folyamán, és már egyre kevesebb esély van arra, hogy meg fogod élni? Ezek túl elvont kérdések? értem. Hát, mint az unatkozás. Igen. Az élet sok színűsége az ott van? Nekem ott van. Én, én nagyon sokféle dolgot csinálok. És de... azt is tudod, hogy hányféle dolgot nem csinálsz? Igen, persze. A saját korlátaiddal mennyire vagy tisztában? Egyáltalán az tudod, hogy vannak korlát? van a korlátam, és szerintem az átlagosnál jobban tisztebb vagyok a korlátaimmal. Tudod azt, hogy a személyiségszerkezeted mi mindenből zárt ki az életed folyamán, abból adódóan, hogy ezzel a személyiségszerkezet nem tartalmaz ajtót és ablakot arra a világra? Nem tudom, és valószínűleg nem is foglalkozom bele, mert ebből a szempontból fatalista vagyok. Szoktam mondani, hogy az életben nincs főpróba. Igen, ez igaz, így de, de létezhet -e az, hogy valaki a közvetlen környezetedben, amiben én nem tartozom bele, azt mondja neked még életed alkonyán, hogy örült volna, ha lett volna rá nagyobb ablakod. Nem szoktam így visszafelé nézni. Nem rólad hát... van szó, én a másikról beszélek eddig még nem volt ilyen beszélgetés része. Én ezt értem, de az a kérdés, hogy vajon nem az van-e benne, hogy azt, illet, azt gondolja az illető, miközben hát, közvetlen környezetetben él, hogy hangsüket vagy. Létezhetne, -e az, hogy valaki a közvetlen környezetedben, és ne gondoljál itt valami megbizatásra, amit velem valaki megosztott, mert nincs ilyen. Azt mondja, hogy ha egyszer megsimogattad volna, vagy egyszer az, egy jó szót szóltál volna, vagy egyszer elvitted volna de, az állat. De János, én, én egy nyitott személyiség vagyok, nekem folyamatosan kell visszacsatolni dolgokat, nem pedig 20 évben azt mondta, hogy fú. Én ezt értem, mondta. de azt hogy nyitott személyiség vagy, az egyet jelente azzal... Tehát befogadó vagyok mások véleményére. De mi van akkor, hogyha az a másikban benne él, és azt neked kéne megtalálnod? Tehát a... Esélyem nincs rá. <gül> Én megszoktam azt, hogy ha valaki valami akar, akkor Esélyed elhúgyta. nincs rá. Azt árold el, hogy azzal minimálisan tisztában vagy-e, hogy azáltal, hogy esélyed sincs rá, te mit mulasztasz, és miből marad ki a másik, aki egyébként a közvetlen környezetedben éle. El tudom képzelni, de erre is azt mondom, hogy nem lehet mindent csinálni, meg nem lehet mindenben részt venni. Az a sok minden, amiben én részt veszek, az bőven elég adrenalin termel nekem a mindennapi jólézéshez. Én ezt értem, de amiről most beszélsz, az nem arról szól, hogy te őző vagy? Én nem tudom, hogy ez önzése. Magadra figyelsz? Igen, a környezetemre vélhetőleg kevésbé figyelek, mint kellene, na de hát mindig mindennél lehet jobban. Nagyon hülye érzés lenne, hogyha én ott ülnék a mellén és akkor időnként szólnék. Most, most... Biztos vannak ilyen szituációk, és valószínűleg jobb ember lennék, val lennék hogy ha valaki ezt folyamatosan mondaná. De belülről erre nincs igényed. Igényem van, és, és nyilván ami, ami, aztán erre mondhatod, hogy önreflexi, önreflexió. Ha észreveszem, hogy valamit nem jól csináltam, vagy akkor változtatok, van, hogy elgondolkodom, hogy mit kéne csinálnom, hogy jó, vajon jól csinálom, mert másképp csináljam el. Ne gondolja senki rólam azt, hogy én egy nagyon elhatározott ember vagyok, aki pontosan tudja, hogy mi a feladat, mit kell csinálni, és, és, és abból semmilyen módon nem tekint. Szeretnél -e az emberekkel tudni úgy bánni, mint hogy tudsz bánni a számítógépeddel? Mert lehet kapcsolatban szerintem, szerintem én jobban bánok az emberekkel, mint a számítógépemmel. Tehát ez egy kettősség, de én nagyon. Érzékeny vagyok arra, hogy a környezetem lévő emberek, és a környezet alatt a tágabb környezetet is értem, hogy mi jó nekik. Tehát én, én, én, én folyamatosan azt szeretném, hogy akik a közelemben vannak, azok jól érezzék magukat. ismered -e a halálfélemet? Nem. Ismered-e az élet szeretetet? Azt igen. Én mindig mindenből a, a, a pozitívumot látom. Nem csak, hogy keresem, de mindig a pozitívumot látom, és tisztában vagyok azzal, hogy a, a szituációk nagyon nagy része negatívumokat is tartalmaz, legyen ez glamur gálán, fényképezés, vagy bármi, de mindig az ragad meg bennem, ami pozitív. Módot adsz -e arra, vagy ki kell, hogy vágjam, hogy köszönetet mondjak mindazért, amit eh, a nem múlt, semmi. múltban... János, semmit nem kell ki én csak olyat mondok, amit vállalok is. Rendben van, még nem fejeztem be, mert ezt most még nem mondtam, én köszönetet szerettem volna kifejezni a műsorért múltban és jelenben elkövetett tevékenységedért. Ne vágt ki, és ez kölcsönés, és én is köszönetet szeretnék mondani neked, mert nekem ez az elmúlt 20-22 év nagyon sokat jelentett, az életem részévé vált, sőt a gyerekeim életének a részévé vált, amikor minden reggel a kocsiban mellettem ülve hallgatták a műsort. Igen. Mondhatnám, hogy akkor kívánok unokákat, de hát azoknak a felnővéséhez azért még további évek kellenek. Örülök, hogy eljönnél. E, nekem még sajnos lenne egy mondandóm, ha a szabad, ügyenek. hogy azt gondoltam végig, hogy 15-20 évvel ezelőtt voltak olyan reggelek, hogy mentem úszni 8 órára, és még 8 óra 10 kor is a kocsiban ültem, mert nem tudtam kiszállni az autóból, mert végig akartam hallgatni azt az interjút, vagy azt a gondolatsort, vagy azt a szavazást, amit csináltál. És ebből a szempontból sajnos, vagy hál' Istennek, megváltozott az egész műsornak a, a lelkülete, hiszen azáltal, hogy internet van, vissza tudod hallgatni. Tehát ma gond nélkül kiszállok az autóból, majd meghagatom este. És az az izgalom, ami bennem volt húsz éve, hogy bár már ki kéne szállnom, de még ott ülök, ez megszűnt. Nem tudom érted, Egyrészt értem, másrészt hát ugye ez felveti annak a kérdését, hogy mi lesz az élő lebonyolítású kéfejancsival, de most egész kivételesen nem én voltam a középpontban, hanem te. Így aztán majd, hogyha legközelebb leülök hozzád, amikor a te műsorod lesz, akkor majd erről is elbeszélgetünk. Hiszed, hogy azon gondolkodtam, hogy egyszer én is szeretnék interjút csinálni veled? Állok rendelkezésre. Jó, megbeszéltük. Dörö.fi viszont Kukac.gmail.com